La joc, da-mă, la un foc, Eu la raș, mama, la biști, în ca să se-ncâljește, îmi mi place și Constantin, Mami-i place și răsim. Toată noaptea ne-sfădim, Că-i mai frumos, Constantin, Caricuș, măcru, mărie, Și-și-o punind pudulie, Când și-o pe ureche, Arde-l foc cu Hi-ha! Hi-ha! Hi-ha! Hi-ha! Hi-ha! Să-i și lopi, Coală, scoală, fată, La fereastră doi flăcăi, Poda, făstă, mamă, făi, Când i-ai spus că doi flăcăi, Ies afară și e dușor, Și mă uit la ei cu doar, Și mă uit la ei cu doar, E Gheorghiță și Eoar. Ghinii din lălița-n altă, Dă sărutupii se poartă, Mi-titea se-ntindea şi ajungea Iar aceia mi-titea se-ntindea și n ajungea Ginii de n alţă de-sărut, peste de poartă Iar aceia mi-titea se-ntindea și n ajungea Se-ntindea şi ajungea Şi-au căzut poarta pe și au lovit-o drept în cap